بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره اليوم هي سوره القصص اkiwa katika juzu ya 20 ni sura ya 28 aya 88 ان سبحانه وتعالى ناسما <tosin mim> Allahu aalamu bimuradihi muradihi bi zalika Mwenyezi Mungu ndiye ajuae ya sura hizi tatu trasin mim ayatu kitabin mubin Hizi ni aya za kitabu kilichowazi maana yake Natlu alayka min nabai Musa wa Fir'auna bil li kaumiy yuminun Mwenyezi Mungu anawaambia mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunasoma bidaya yako habari za Musa na Firao ile ukweli. ukweli mtupu mtupo ambao utowasaidia watu wenye kuwamini. Inna Fir'auna ala fil ard wajaala alaha shiyan Fir'aun alitawala katika dunia akajitakabarisha akajifanya bora na watu wa Arid wananchi wa Misri akawagawa vikundi vikundi akawafanya watu wa Misri vikundi vikundi mapote mapote asadahuta aybatun minha akiwadhalilisha baadhi yao kikundi miongoni mwao yadhbiu abna'ahum wayastahi nisa'ahum kwa kuwachinja watoto wao wa kiume na kujibakishia watoto wa kike inahu kana minal mufsidin hakika farauna alikuwa ni mtu wapo katika waharibifu wanuridu anamunna alaladhina astudhaifu lakini mjelemi anasema tulizoku shakia mwa tumeshaamwa kuwanemesha wale walioadhalilishwa bila katika kan sha misri wanajalahum aima tuwafanya wao ndio viongozi wanajalahum alwarithin tuwafanya wao ndio warithi wa utawala wanumakina lahum fil ardh Tulikushamua tuweke mzuri mipango ya utawala katika dunia wa Nuri ya Firaun na Haman wa jinuda huma ya كانوا Na nakisha tuwaoneshe Firaun na Haman jeshi lao tuwaoneshe ubaya wa vitendo vilivyokuwa kufanya ubaya hadhari aliyokuwa nayo kila lokio wakajikuta kajifuta kimwavamia bila kujua bila kuweza buka Wuhayna ila ummi Musa, tunipeleka kwa haiku wa mama aki Musa, kwa an arduiihi, ninyishi hui mtoto, fa idha khifti alihi, waovu kuja kumbamia, fa alqihi mweke katika bahari, wala ta khafi, wala usiyogubi. wala tahazani, wala usiogupe, ina raaduhu ilaika, sisi tutamrejeshia kwako tutakurejeshea huyo wajailuhu min na anatamfanya katika wajumbe. mama ma Musa alayhi salam, alikuwa na wasiwasi mkubwa kwani faraona alitawalisha alihenezas zake kwa saka watu watoto wa bani israeli walikuwa wajauzito kwa sababu alikusoma kushambua kwamba atazalika mtoto katika ukoo wa kibani israela kwa ambaye mtoto huyo atakua kuwa ni sababu ya kuondoka kwa ufalme wako. Yaani wachawi wake Kwa habari hiyo, kwa hadhari ya habari hiyo kuja kumtokea, akaamua kiume wote ambao na bani israeli wachinjwe. wabakishwa atakapataono wake tu. Na akaifanya kazi hiyo kama anavyosemzea Mwenyezi Lakini akalapo akampa ilham mama Musa kwamba amtie katika sanduku amweke katika mtu wa maji mtu wa maji utamchukua umpeleke kwenye chini ya kasri ya bustani ya, ya Firaona. hivyo kwa hikima zake mwenyezingu, Mungu atamfanya wao wenyewe wa ya kina Firauni waamlee Musa Atamlea mpakati atakapofika wakati ulipopangwa na Mwenyezi Mungu walete mabadiliko katika dunia ya kuondosha utawala wa uungu wa Firauni na kutawalisha uungu wa Mwenyezi wa haki basi mama alimweka katika bahari katika jamanda ya Besandoko akaelea hapo altakatahu aali Firauna wakamoko jama za Firaona liyakuna yakuwa lahum aduwan wa hazana akawa baada ya kuokotwa kwake na kulelewa katika familia ya kifalme alle gauka kawa ni adui wa farao na aile yake wa hasanan mki huzunishaka kuba in farao wa amana hakika farao na amana wa junudahu ni kanu khatiin namaskare zaure kwani vibaya wa qalat imraatu farao wa kasamku biasia asiya qurratu aini li wa lak banawa uyu mtoto hatujana hatujione kotoka lakini tumfanye kama ni mtoto wetu mimi na kiburudisha cha jua letu kwa kuwa mama Asia alikuwa hako zawapo kutokana na perawana kujidai ungu. la takutuluhu, anasema Asia msimkamue mtoto huyo asaa yanfana ili atunufaishe au natehedhahu wala da au tumfanye mtoto wetu wa nyumbani kwa hum la yashuruna halikwa hawanywi kwamba atakuje kwa adui wa asbahat fu'adu Musa farira. kwa kuipata habari hiyo mama yake Musa ukawa wake mama yake Musa kosafi kabisa umeridhika kabisa kwa furaha ile uje kwa naye in kadat latubdi bihi law la an rabatna alayhi ala kalbiha. Litakuna min almu'minina. alikaribia mama kutoa siri ana kama kujireesha kwamba wewe ni mwanawe laula an rabatana ala kalbiha kama tusingale futi ya mahamdu kawafungamanaisha mwe wake kwa subra litakuwa minalmu'minin ili kwa lengo la kwamba awe ene mkononi mwao wa kwanza wa kalat waqalat liukhtihi mama kemusa alimwambia ndugu yake musa qasihim peleleze isendokele peka wapi hili فباصرت اكانوا كمبالي كما موسى انجونو كمبالي وهم لا يشعرون ان هل يكوه وجي كما وانا اonekana لكن فرعون لكن فرعون اركا وحرمنا عليه المراضيه من قبل تلم حرم شيء من ينيانيجي و ينيشaji wote walioletwa ili kuchaguliwa mnishaji bora takemkubali kwa mhara mshem ni kabla وقال قالت اقسما ala هل ادل لكم على اهل بيتي يكونونه لكم jamani msipate tabu msipate tabu hure ni kuna mtu ambaye ataweza kumnyonyesha huyu Nakumlea, mtu. La, na kumlea yuko hapo ifanye kazi kwa ajili yenu kwa hom la huwa nasihunaye hey, mtu huyo atakua mpendelea mazuri tu mtoto huyo faradna Fara wa ila ummihi mwanzenu nasema tukampeleka tukamrejesha kwa mama yake tulimpeleka tulimrejesha kai takarra ainuha ila jisho jishala kumu nake Musa wala tahzan nasi Walitaalama na juwe anna wa'dallahi hata huwa wa'dwa wa Mungu ni kweli walakin aktharanhum la ya'lamun lakini watwengi tu hawajui kwamba wa'dwa wa Mungu ni wa kweli wa lamma balagha ashdahu wa sawaa'a atainahu hukman Fakatimun sarfa fi kawbar barabaro akakamilaka janadume atainahu hukman wa ilma utume na ujuzi Fakadhālika na al-muhsinin Na namna hii ndivyo tunavalikwa watenda mema Wa dakhala al-madinata la hin ghaflatin min ahliha Aka kimbilia nchini Yemen tumemusa kaingia katika nchi hiyo wakati wa mapumziko watu wa kwenye nyumbani wao yekaingia katika nchi hiyo kwa akakuta ndani yake rajulani akatatilani na watu wawili wanapigana hadha min shiatih waone katika jamaa zake musa wa hadha min aduwin na mmoja katika maduwi zake ana za faraona fastagaathu alladhi min shiatih msaada yule ambaye katika jamaa zake على الذي من ادوه امسيديهو يا ولد ام بين ادوك فكذاه موسى موسى اكم في كن موهنهو فقضى عليه اكمل زمان اكمل ذو حيواك أبو, ابو اكفلي امبالي أبو, ابو قال اكسم موسى هذا من عمل الشيطان انه علو ومضل مبين هيجني كتندو تاع الشيطان هي شيطانني ادوه مپتزاجي وظاهري قال اكسم موسى رب اني ظلمت نفسي او هملاهم ممن يظلم النفس جميعا فاغفر لي نسام فاغفر لنا انت غفور رحيم كن يسامحه فاغفر له انه الغفور الرحيم امسامهو قال ربي بما انعمت من خير اي Falan akuna dhahira lilmujirimin. na kuomba nisijikawa mimi msaidizi wao nasijikawa msaidizi wa wao watu hao fa asubaha filmadinati khaifan yatarqab kutokana tukio hile Musa akabaki katika nchi ya Yemen hali yaoga anachunga lipita kilitokea fa idha alladhi sansarahu bilams kuishtukia jamaa yake yule yule aliyemwomba msaada jana is tasrahu anbiya' kale Musa wata kuniwa huyo kala Musa akamwambia akamwambia lahu wa ila rabbiya yake kala lahu Musa akamwambia jama yake Musa inna ka la hawi mumbin wewe mpotovu matata sana wadhahir falma arada an yablus shabbi alladhi huwa adu lahum wakati Musa alipotaka kumchukulia hatua yule adu yao Kala yule nama yake alisema, ya Musa karopukwa. We Musa we, aturidu antaktulani kama katalita na usambilamsi. Ivi unatakakuni huwa. kama libo wa mtu jana. ila antakuna jabara mfila alwe. Huna unatukitaka we kukifanya espo kujifanya jabari katika dunia. Wama aturidu antakuna minalumumisulihi. Wele hutake wewe katika nasili ukwale ime tengenea na sasa tenaa humoi wapojaa rajulun min aqsa almadina akaja kijana katika kutoka nje ya nchi nje madina yasa anakuwa haraka kala akasema ya musa in nala, inna aya atamiruna bika musa wewe watu wanakulia njama huko mhm ili wapoke patie nafasi wa fa mimi minna qum ba nchini amun in illa ka minan nasahin mimi takia khair fa kharaja min kha khaifan yatarqab akatoka Musa nchini Yemen baifan pomjenavoga yatarqab akichunga kabisa nakuongoje lolote takalotokea qala rabbina jina min alqawmi alzalimin akasema awe mola niokoe mimi nepokane na watu madhalim ولما توجهت الى قاء مدين قال اسا ربي ان يهدياني سواء Musa لما mjini لبالهkia mdina alisema ayo mola na taraji wewe tu mimi na ntaraji malaika wataniokoa wa na kunielekeza kwenye njia ya usawa walamma warada ma mdiana alipofika kwenye kisima cha mdian akawachota kwenye maji kaka kibulini wajadalihi na minan ya sikuni, akaakuta kundi la watu maji wakionyoshana wanyama hao, waki mbubi hao. Wawajada himna, na wakijaza mdomo wao wa wajada min na akakuta pembeni huko mrataini kuna wanawake wawili zadudani wanazuia mbuzi wao kan akasema Musa ma khatmukum inashidgani mbwana mkoaibotu watu maji wakaenda kwenye makazi qalat la nasqi hata yusjidar wakasema vijana hawa ko hilo hakika si hatuwezi kuingia tukasokotana na watu kwale ajili maji mpaka watu wa malezi wote waabuna shaikh ibn babaietu ni hawezi kuja hapa peke yake fasakaa lahuma, thumma tawalla basi Musa akawachota maji watu binti wa wiliwale kisha akakimbilia kwa nkemulichake fa qala rabbi inni lam lama aza ilaya min khairin katir Rabbi inni ayyuhumala mimi lima anzata ilayya min khairi fa khayri yote ambao unaitumsha kwangu fakiri unahitaji faja atunzu ihdahu mah tamshiya ala sihi sihaya muda si muda akamjia yule mmoja kati ya wanaume wake wawili akatembea kwa hali ya hai hai na hayo kabisa kana akamwambia Musa wewe inna abiyuka baba yangu anakuita liyajzi dhiaka ajiramasa kaitlana ili akulipe ujira Wakazi kazi aliofanya kwa kutochotea maji falamma jaahu wa kassa alayhi alqasas musa alipomjia ibn shaib akamsemlea kisa chake. qalat ihdahuuma alisema mmoja wao katika wale mabinti wawili ya abate baba muajiri huyo Mwajiri huyu anatofaa inna khaira manistaajata kwa ni mtu bora wa Alkawiyu laminu al aminun ni nguvu kama huyu na muaminifu inasemekana kwamba nabii Musa kwanza wakati wanakuja zao kwa mzee wao alikuwa mbele yeye Musa alikuwa nyuma lakini akaambia a ni nyekane nyuma mimi nile kaza nitu au kuchoto kulia au kuchoto basi kwa hivyo hapo akakuta nukta ya kwamba huyu ni mwaminifu na kwenye ule wa kisima wale ambao ulikuwa hawawezi kuondolewa kwenye kisima ule mpaka watu wakapata kucha maji ila ni watu 40 na yeye peke yake na akapata ya pili ya kwamba ana nguvu kwa hivyo ndio kwenda alipofika kwa nabii shuaiba na mabinti wale wakatoa mapendekezo kwa kwamba baba huyo mkodi huyu atatufaa sisi kwa ni mtu bora kwa mkodi ni mwenyongo alafu mwaminifu. kala akasema bwana Musa Musawe ini uridu an unki haga hata ini. nataka nikuozeshe mmoja katika hawa hao mabitu zangu wawili ala anta ajurani thamania hidadi kwa ajili unitumikie unifanye kazi mda mweka minane faina tamam da ashara ukivoto timiza 10 Nisa n yako kwa maana اريد ان اشuqa lakini sitaki ni Satajiduni insha Allahu mina salihina utanakuta mimi napenda kwa Mwenyezi Mungu ni katika watu wema unajua kukana watu vizuli. hayo ya kutumiza maka 10 ni makubaliano mimi na wewe hayo yatakuwa baina mimi na wewe ayyamal ajalain qadaytu falahudana alayya Muda wote nitakotemeleza wamekaminane ama wameka kakamendo mtakapomaliza basi pasije tukawata tena na ugomvi kwangu wallahu alama nakulu wakil na Mwenyezi juu ya hatu na hapa ni shahidi Mwenyezi Mungu shahidi wetu falamma qadha Musa alajla wasara bi ahlii alipomaliza Musa muda na karuhusiwa kuondoka pamoja na watoto wake ee, ana samin alewana kwa umbali upande wa mlima athur nara moto kala kwa wazee zaqib kala la ahele kwa kwa wazee zaqib nkusu inni ana stunara la ali atikum minha bi khabarin au ajdu ala nnari ajdu hatin min nnari la alakum tasturu mimi nimeona gani hapa ni subiri mimi nimeona moto kwa umbali kwenda nikukuletenii au kama sikupata kabari yote nikakula tena ya moto mkaja kukoleza hapa na ninyi kwa zafa koje saidi yako baridi Falamma ataaha alipokufikia Musa moto nudi alilinganiwa niwa ilwadi shart il kutoka upande wa ngambu ya jangwa lenye baraka filbuka at mubarak katika kiwanja kitakatifu min shajara upande wa mti huo alioona ukinara akaambiwa ya Musa wa Musa inni ana Allah mimi ni Mungu wako rabbul alamin mungu wa ndaote wa an alqiya iweke chini ya fimbo yako palamara raaha tatazuka anha jan Musa alipoiona fimbo inavengyuka inaruka vishindo kama kipelele wala mustabiran wala mutbiran aligeuka mbio wala mudbir wala mwaqib alayka ukambiwa bila kuzunguka nyuma akambiwa mzee wake ya Musa akubilu wala taqaf Musa we rejea wala usiogope innaka min alaminin wewe uko katika amani posdoku yada yako fe jebika uingize mkono wako kwenye shingo ya kanzu utatoka mupi min ghairi suu bila madhara yote wa dum ilaika janahaka u bania juu ya mkono wako e kwa kwako minarabi Rabi ili kutulizanisha hoga kwa mkono wako kwa pani minar Rabi kwa kukimbiza hoga fadhanka burhanani hiyo miujiza miwili minar Rabi kutoka kwa kamba wako ila faraona ndenako faraona malaika yenu zake innahum kanu qauman fasiqin hakika yawao kwani wao wamekuwa ni watu wa uhuni kabisa Kala, akasema Musa rabbi inni kataltu minhum nafsa yao mola mimi kuuwa katika wao katika jamii zao mtu khafu an yaktulun kwa sija wakaniwa na mimi wa akhi haruna huwa ausafu sana si hivyo tu lakini na ndugu yangu harun mfasaha zaidi wa kuzo kuzungumza barsiluhuma ya ridam kwa ibumpe na hayo ujumbe huu pamoja na mimi awe ni msaidizi wangu usadikuni Kanisadikishe Inni akhafu ahafu an yakun kadzibuni mina gopa sija qala akamjibu mtume wake Musa akamwambia sana shuddu abudaka daka akhika tutakuunga mkono tutakuunga nguvu kwa ndugu yako wa lakuma sultanan na tutakofanya nyinyi nguvu Fala yasilu ilaikum hawataweza kukufikeni kwa dharau yote Biayati na nendeni na dalilizo zangu hizi antuma nyinyi wamanitaba kumalgalibuna nataka okufuata nyinyi ndio washindi nyinyi na watakao kufuata nyinyi ndio washindi falamma jaaahum Musa alipowajia mtume Musa kina Firaunu na watu wake biayatina pamoja na zetu, bayinati zwaazi calo alisema ma ila illa sihr muftaram hawqa huwa aloku janao Musa isipokuwa ni uchawi ulihzuliwa wa masameina bi hadha fi aba'ina alawalin na wala sisi hajapata kusikia kutokana na wasese wetu wa kwanza kwa mungu wapeleke mtume mtu wa kala Musa akasema Musa rabbi alam biman jaa bil mola wangu anajua aliyokuja na uongo min kutoka kwake waman takunu lahu akibatu dhar na ambaye atapata nyumba nzuri ya kuhri, ya kurejea kwa Mwenyezi Inna inahu la yuflihu dhalim kwani hakika hali halisi si kwamba hawafanikiwi madhalim kala firaun ya ayuha almala firaun arsama ayyi watu wakubwa wa, wa misri maalimtu lakum min ilahin ghairi muungu kuna mungu kwani kwa sipokua fauqid li nar ba ya hamana ala tin fauqid li ya hamana niwashie wa hamana ala tin yema tufali ya dongo nataka najenge mnara wa upa bengoni fajal li sarham najenge mnara utakul kwa stage jo la ali atalu ila ilahi musa ilini panden kanana wa yo mungu wa musa wa inni la adunhu min alkaathibina na mimi na mdhani musa wenyewe ni mungu واستكبر هو وجنوده allele takaburi ra'una naskarzakya bila'a katkancha min sir ba'id alhaq bila haqi wadhannu anahum ilaina la yarja'un ya'lidhanu kamba wahu hawatorjea kwenye uamuzi Hawa wetu walidhani kamba mambo yatakwisha hapa hapa hawatorjea hatarjea kabisa fa akhadhnahu lakintu la takuliyan khatwa wa junuduhu ya'ina askarzakya bana badnahu min fil yamin tuka tukili ambali katika conda sura kana panwur kaifakana aqibatu al-wadimin bas angalia jinsi yalivyokuwa mabaya matokeo ya mwisho ya watu mabadi wajannahum aimatan yadhun ila an tukawafanya tukawfanya kana na jamaa zake kualingania watu kwenye adhabu ya moto wa yauma al ya la na siku ya qiyama hatunsuria wa tabahna hum fi hadhihi ad-dunya la'atan wa yawm Tuliwasindikiza katika dunia hii kwa laana na siku ya kiyama bila bila Hummi na al-maqbuheen hawa ni watu wabaya kabisa usiyokuwa na maana wa laqad musa al-kitaba hakika tulimpa musa kitabu tulimpa musa kitabu mimbaadima lakina al-quruna al-awwala baada kuzangamiza karineza kwanza basaa iral hakuwa ni woni kwa watu wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun ikiban ni muongozo na ihsani ili wao waoneke wama kunta bijanibi al-gharbiy idh ila Musa al-amra nizungwa anambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam hukua wewe upande wa magharibi ya mto a jordan wakati tulipoamua kumuharakisha Musa fir'aona nataka peleka ujumbe kwa Musa idh qadaina ila Musa la amra wa katu kumpa ujumbe Musa wama kunta min shahidina wala huko wakati alipoangamizwa faraona na watu wake walakin ansha ana qurunan fatatawala alayhim al Lakini lakintu litengeneza karne zikaza zanafishana karne baada karne mpaka zikawambref umbre fumumbre wama kunta na yanawla hukuweko wewe ukikaa fi ahli madiana mkazi wa kudumu katika nchi ya madiana Tatulu alayhim ayatina kuwasomea aya zetu walakinna kunna mursileen takintu lakusham kupeleka wao ujumbe wama vijani vituri idhna daina. Na wala nawla wewe kari upande raja wa bali wakati tukumlingania Musa walaki arhamata min rabbika litumzir alqawman ما آتاهم من نذير لكن ان احسانه لو كشياندا مع موسى نافوسيك ورحمه كتوك ملائكه الى وقوفيشه واطو ambao هاجپاتا kujiliwa na mkofishaji هاجپاتا kujiliwa na mkofishaji mirabika kuto kmlao la alahum yatadhkarun ili wanyake walaula in an tsiiba hum musibatum bima qaddamat na laukama siku onelea kwamba litakujiafika watu adhabu kwa madhambi aliyofanya na watu wengine fa yakulu halafu akajikusa mabana lola asalta ilaina rasula fa oh, umenawit kwa nini huku tupelekea sasa mjumbe hayati katika hayatika tukazifuataayo zako wanakuwa minal muuminin natukawu minal katika kuamini basi tumefanya hivi ili kukimbiza malaa mahayo na maskitika na ma YouTube. Walamma jaaahumul haqq min indina Lakini ilipoje wao kweli kutoka mbila yetu qal walisema laula utiya mithla ma ya Musa. Kwa nini hakupewa Muhammad? Anasema hivyo. Kwa nini hakupewa Muhammad mfano wa kitabu cha cha Musa? Awalam yakfuru bima utiya Musa min Wanajidai hivyo. Sindio hao hao walio kufuru kufuria kitabu cha cha Musa cha Taurati Hao hao karo parole bosema Zihirani Musa na Haruni ni wacha wa wili tazahara wa muungana waqalu inna bikullin na watu wake wakasema uamuzi wetu wa, wa mwisho sisi tunakufuru Musa na, na, na Haruni sasa ni lipo utakao liamini. Kuliwaambie. Faatu bikitabin min indillah. Basilete kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu huwa ahad min ambao ni kitabu cha wangofu kushinda hicho. pamoja Musa na, na Muhammad. Leteni atabio mtakifuata. In kuntum sadikan ikiwa ninyi niwasema kweli kwa hiyo mtakacholeta kwa kitokacho Mwenyezi Mungu Sajibu, lak, utuhu, fa alam yasjibu ikiwa hakuweza kutika yote huo fa ya anna ma yattabi'una chukua uamuzi ujue kwamba hao hawana kufuatwa mapenzi ya nafsi zao wamna adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah na nani anayezalimu zaidi wa, mw... wa nafsi yake anashinda mtu ambaye, ame mapenzi ya nafsi zake bileo ngoofu wate kutoka kwa Mwenyezi Mungu inna Allah la yahdil qawma adh hakika mwenyezi Mungu hawaongozi kwa wafanikishia mambo yao ya dunia na akhirah watu ambao ni madhalim wa laqad wasalna lahum al-qawla laallahum yatazakkarun mzima kwa hakika tumeonganishia akina Musa na mitume wengine wa yamatisaw tumezonganishia mazao kawali ya ukweli la alahum karuna ili yaza kuonyeka alladhina atainahum alkitaba min qablihum bihim Na wale tulaba kitabu kabla ya bas Qur'ani Basi Qur'ani wanayamini idha yutla alayhim qalu na inaposoma kwao Qur'ani husema amanna bihi sisi tunayamini hiyo انه الحق من ربنا هي ni haki inatoka jumla wetu innakunna min qablihi muslimin haki kazi zilizokuwa kabla kuja alquran tulikuwa na uislamu ulaika yuutawna ajrahuma marratayn mzima nasema watu hao watapata ujira wao mara mbili bima sabaroo kufuatanana subraya poiadra poiadrauna bilhasanati sayiati Ha, kazi kazana ni kuipusha maovu kwa kutenda mema kwa za zikanao mifiko na katika baadhi ya riski tunazo ruzuku sadaka kwa ajili ya kuonyesha واذا Wa al-lagwa a'raghuna na basi kimaana ni opusio na lana a'maluna walakumu a'malukum kwaambia wala pose kwamba sisi tunafanya zetu tunazofanya kwa mujibu wa maa. Miongozo na maandiko ya kitabu kilichotunza kwetu na nyim na mali zetu tusikerane wa lakum amani baina yetu la ya La la nabatakil jahilina sisi hatuko tayari kuwafuata wapotofu innaka la tahdi man ahbabta mjezi anawaambia mtumi wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa Muhammad jitahidi utakumongona mtakawetu walakinallaha ya'lima yashaa laakin munyezungu huyo ndiye anayemunguoa anayemtaka kumunguoa wa huwa a'lamu bilmuhtadeen nae mjuzi walewa kwa wangofu. wakalu akasema tena makapili innatabi'ul huda ma'aka wanasema kureshi wa ma'aka kumwambia mtume muhammed saw innatabi'ul huda ma'aka tukiwa tutafuata wongofu pamoja nawe nutakhataf min ardhina, Tutaporwa tutaporwa kutoka nchi yetu tukifuata wangoho pamoja min tutaporwa tufukuzwe katika nchi yetu mzingo anasema ah wasiwasi wasi huo walionao ni wanini. nini alam nu haraman amina kwani hatujaoandalia wa sisi wao nchi takatifu wenye amani yujuba ilih thamaratu kulli shay nchi ambayo inaletewa matunda mbalimbali kutoka kila upande Riskan min laduna ikiwa ni riski kutoka kwetu Rizkan min laduna, hali yakuwa ni riski kutoka kwetu tunawaletea hayo bila magharama yote lakini aktherahum la yaalam lakini wengi wao hawataki kujua ukweli wa kama ahlakna min batirati maishataha. Ni ngapi tumeshaangamiza watu wa vijiji ambayo vimefanya batar fuyo za maisha zao. Faatil kama sakinum lam nuruskan baadim. Yaangalie makazi yao Haku, hayakukaliwa wala hayahamishwa na yeyote mwingine baada wao. Ila qalilan sehemu chache tu kunna nahanol warithina. Na sisi tutakuwa ndio warithi. Wama kana rabbuka muhlikal qura hatta yubatha fi umha rasula Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuhangamiza watu wa kijiji mpaka kwanza apeleke mjumbe Apeleke mjumbe katika mjiwa mjumbe huwe wa wa tuhanga, hatuhangami, mji wake mkuu Njombe huyo yatilwaa alaihim ayatina atakasoma kwa aya zetu Wama kunna muhlikal lkura illa waahlaha zalimun Natu haka hatuangamii hatuangamizi mji pato mji ila ni kwamba watu wa mji huo ni mazalim ukiona mji umengamizi basi ujue kwamba watu wa mji huo ni mazalim sio bure bure tu wama utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha nastarehe yote meipata ya duniani ni starehe ya dunia ya udanganyifu na mapambo yake wama indallahi khayrun wa baqa fala ta'tilun lakini starehe za kweli zinaza kudumu zinaza bila Mwenyezi Mungu ni bora na zina kudumu kwa nini hamtumii akili afaman waadnahu waadani hasana hivyo yule tulimpa ahadi nzuri pawalaqi ambaye atakutana nao kwa malipo yake ya peponi kama mtaana mataal hayati dunia itakuwa ni sawa na yule ambaye tulimpa starehe ya udanganyifu wa uhayo dunia. ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ikumbuke siku كَشَاكَ wa الْقِيَامَةِ حَقًّا يُذَابُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ يَكُنْ لَكَ سِقَ وَتَكَاوَيْتَ مُنَزَّمُ وَيَقُولُ قَسَمَ أَيْنَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَكُوَّأَ الَّذِينَ وَعْزَانْكُمْ الَّذِينَ mkijidai. Mkijigamba كِجَامَبِي قَالَ الَّذِينَ haka عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ Rabbana haulai الَّذِينَ أَخْوَيْنَا Watasema wale ambao na neno la adhabu. O mlezi wetu. Hawa Hawatu ambao tuliowapoteza sisi. Akawainao mtume wapoteza kama ghawaina kama tulipoteza sisi. Tabarra'na ilaika lakini tunjitakasha kwako. Ma'kanu iyana ya budu. Tunajitakasha kwako wao hawakuwa kitu budu sisi. Hawakuwa kitu budu sisi wao waqilad'u shuraka'akum Wataambiwa waiteni waleo nguo yenu washirikina wataambiwa hivi fadau watawaita falam yastajibu lahum lakini waitwaji wa hawatoitika wala au la wa wakati ambapo wa na adhabu Lau annahum kanu yahtadun watamani kwamba tunatamani ya ilahi tunatamani kama na sisi tungekuwa waongoofu tena, maji yameshamwagika wa yoma ikumbuke siku atakawanganana mwenyezi Mungu fakulu aseme mada ayabtumun wasalimu ni kitu gani mlichowaitika nyumba wa yangu ndio mtuma fahamiya talehimu ndamba zitafichikana kwa habari wasijue la kujibu yauma den siku hiyo fahum la aluna. itakuwa hata nafasi ya kuuliza na kuulizana wao kwa wao kwa kukumbushana hawala. Fama man taba aman, wa amana wa amila salihan. Kama yule mwenye kutubia akamwamini Mwenyezi Mungu akafanya mazuri fasaa anyakuna mwa muflihihin. Huyo atakuwa katika wangofu. Wanafuzu. Wa rabbuka na yafaluku ma yasha wa yakhmu. Wa yakhta. Na mula wako anaomba anachokitaka na naachagua. Ma kana lahum al Hawana wa khiyara yoyote. Uamuzi ni wa, wa Mwenyezi Mungu tu. Subhanallahi wa ta'ala amma yushirikuni Ametakata Mwenyezi Mungu na kutukuka. Ametakata na ametukuka kuepukana na yale wanayemshirikisha nayo washirikina. Warabbuka ya'lamu matukinu tukinu suduruhum wa ma yu'linun. Malawa wako yajua yale wanayaficha ndani ya vifua vyao na yale wanayadhisisha. Wa huwa Allahu la ilaha illa huwa ni yeye pekee yake Mwenyezi Mungu wa ibada hakuna mwingine anayestahili kuabudiwa anayestahili kwa isipokuwa yeye alhamdulillah fil aula wa al sifa zote jema ni zake zingu Mungu mwanzo na mwisho wa hul hukm wa ilayhi tujam na ni wake Mwenyezi Mungu waamuzi na kwa yake mtarejeshwa qul sema muhammad ya araaitu Kul sema kwa lisemahammad araitum Allahu alaykumul laila sarmada Hebu peni khabari. ikiwa mwenyezi Mungu ataufanya kwenu usiku moja kwa moja ila ya kumiyama mpaka siku ya kiyama man ilahu ghairullahi min muhbani ase kwa allah, allah. yatiikum bi dhaya'ataka kulataini muangaza mkoza kuona njia afala tasmasu tas alqanihamsiki qul wa'ambiya araitum inja'alallahu alaykumun nar sarmada kama tawafani mwenyezi Mungu kwenu mchana moja kwa moja au usiku ila ya miniyama mpaka siku ya mani Ma ni Allah Ni Mungu gani asaikua Allah ya ataikuni bilailin taskununa fihi Atakikuni tena usiku mkapata kupumzika. Atakikuni tena usiku mkapata kupumzika nani? Afala tusiruni? nyinyi hamuoni? Kwa mirhamati yake na katika rehema zake Mwenyezi Mungu jalal lakumulaila wanahara litaskununa fihi Ameufaina Mwenyezi Mungu usiku na mchana ili mpae kutuliza ndani yake. Walitaba takumu usiku mtulizane mchana mtafute riziki. Infadli wala lakum tashkurun ilay murah. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Wa yawma yunadihi fa yaqulu Ikumbukeni siku atakayoaita Mwenyezi Mungu waseme aina sharakaa alladhina kuntum tatawamon wa koapi wangwang zangu ambao mlikuwa mkijigamba gamba nyenyee wanazaana min kulli ummatin shahidan na tutapua kutokana na kila umma shahidi fakuna tukawa tuwaambie hatu burhanakumu leteni latani ladhil zenu fa alimu wa anna alhaqqa lillah wa yake munyezingu wadalla anhum ma kanu yaftarun na ata kutokana itapotea kutokana wao Makano makana ya ambayo ya Liambao umejazwa inna karuna kana min Musa hakika karuna alikuwa katika watu wa Musa fabagha alaihim akafanya kibri juu ya watainao wa min na tulimpa mali nyingi ma inna mafatih hala tu bil usba mali ambazo funguo toza zake ghala zake zinawashinda watu kumi waliqwa wenye wa nguvu idhii kala lahu qahum kumbuka para le pasema waele kama mbaye mansaaki la tafra ewe karuni usijifurai kwa wa fujo inallah la yuhubul farihin mwenyezi Mungu hawataki watune kufurahi kwa fujo wabutaki pema atak Allah ad-dar al-akhirah na ichume kwa kutumia Hicho alizokupa Mwenyezi Mungu ichume nyumba ya akhirah wala tansa nasiba kama na dunia na usisahau sehemu yako aliyokupangia kustare naayo duniani وا احسن كما حسن الله إليك فما مزوري كما لم يكفني هو منزله مزوري ولا تبغ الفساد في الارض ولو صفواتك وفي صالحك في الدنيا ان الله لا يحب المفسدين منزله حابendi watu wa haribu kaala inma utituhu ala ilmin indi karuna semuambia bani isra'il jamani Inni utitu tubimma nimepewa mali hii ala ilmi nindi kutokana na ilmi yangu alam ya alam anna allaha qad ahlada min qablihi min, min alqurun qarnuhu an tawajiri hizo hajui kwamba mwenyezi Mungu ambaye kabla ya yeye watu wengi ambao maana huwa ashadu minhum quwa wanengu kuliko yeye wa aksara jamaa wenye kukusanya mapato mengi kuliko yeye wala yusal an dhunubihimul mujrimun na wala haulizwi haulizwi kabisa kusoma dhambi yao wao. itakuja adhabu yao tu basi hawapewa nafasi ya kutia wakili hakutotoka kabisa nafasi ya kuweka wakili na, ku, na kujenga hoja mpya fa ala basi karuni huyo alitoka kwa mmoja katika siku yake ya furaha birthday yake kala akasema alladhina yuriduna alhayata ad wakasema watu ambao wanamuonea choyo karun kwa starehe za dunia ya lait lana mithla ma uti ya karun tunatamani na sisi tungepata mapato kama aliopewa karun inahu ladhu hazin azim hakika mwanzo wetu amepata kubwa fakala Aladhina utu ilma lakini papo hapo wakaja kusema watu waliopewa elimu athini wa thawabu allahi khairu liman amana Ule wenu mustamani msimtu leo Qarun thawabu za Mwenyezi ni bora kwa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na kufanya amila salihana kufanya mazuri wala yunqa illa asadirun Na haya ipati bahati hiyo isipokuwa kumilifu fa khasafna bihi wa bidarihi al'a Mwenyezi Mungu asema tulimzimizisha Qarun yeye na nyumba yake na mali zake zote kama kana lao min fi'atin yansuruno haku pata kupata kabisa kikundi ambacho kujamsaidia min duni Allah haseku mzingu wama kana min al-muntasirin na walaa hakuwa katika watu walio wa msurika wa asbaha alladheena tamannaw makana wa kala wale walio tamanni upate, upate nafasi yake bilamsi wala walio tamanna kupata nafasi yake jana ya kuluna wakasema waika anna allaha yabsuṭu ar-rizqa liman yasha' tunibahatika e mungu wewe mwezimu mungu kunjulia riziki zako unemtaka katika wajawaka waaktidiwa na mwingine الله kwa mtihani laula amanna allahu alaina kama hasa ile tunayemesha mwezingu sisi mukutupa kiasi katika ardhi kama wa la yuflehu alkafirun tuna sikitika. tuna sikitika. hakika jambo hilo la kukunjuliwa neema duniani ukapata adhabu ya akhira. hali alawapi mafanikio makafiri til kadharul akhirat hii nyumba ya akhirah ya peponi na jaluha lilldhina yuriduluna yuri ulwan fil ard wa la fasada tumekwishaoandalia wale ambao hawapendi kujitukuza katika dunia hii wala kufanya gharibifu wala tibatu lilmuttaqin na marejea mema yanashahadhiikia wale waacha Mungu manja'a bilhasanati falahu khairun minha kuja na tendo la wema atapata kheri kuliko wema wake manjaa abil natakikuja na ubu kuja na illa mithla fa la yujza alladhina amilu sayati hawatalib waatakau kuwa amfanya illa ma kana ya amalon Isfukwa kwa mujibu wa yale waliokuwa wakifanya inna alladhi farada alayka alquran la ra aduka ila ma inna alladhi farada alayka alquran haqiqatan yula alayka la ra ila ma atakurejesha katika maadi yako qul uambie rabbi alam manja bil huda wangu anajua wale Anajua wale wale wokuja na uangofo. Wamanhu wa fi dhalalim baini wal wako katika upotevu wa dhahiri. Ma kunta tarju an yulqa ilayka al-kitabu. Nawe Muhammad huku kabisa ukitarajia kuwa watu watakuchukia kitabu Ila rahmatan min rabbika sawakuwa nehema ile kushakadilwa kwa kutokana wako. Fala takunanna dhahiran lil-kafirina. Kwa hivyo ukawa kabisa mwenye kuwasaidia makafiri. وَسَيَعْفِيَنَّ اللَّهُ عَنْكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَكُنْ لِلْكَافِرِينَ ظَهِيرًا وَلَا an ayati سَلَّكَ كُذُبِيَّ na آيَاتِ اللَّهِ وَكَقُوَّبْشَ نَكُذْفُعَتْ آيَاتَ مُنَزَّلَةٌ Baada بَعْدَ أَن زُلَتْ إِلَيْكَ بَعْدَ أَن شَكُوتَ رَمْشَكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ لَنَا نَغْنَمَ لَكَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ wa la tad'u ma'allahi ilahan akhara Wala law sumu'abudu pomje ni Mwenyezi Mungu mungu mwingine la ilaha illa hu hakuna mwingine anastahi kuabudiwa isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu wa haki Kulu hali kila شيء halikum kila kitu kitangamia kila kilicho duniani kitatoweka ila wajha isipokuwa dhati yake Mwenyezi Mungu lahu alhukm wa ilahi tujam kwake yeye Mwenyezi Mungu ndio kwenye uamuzi wa haki na wadiliku. نكو كل يوم تمت رجشوا من محكومي و اللهم ردنا اليك ردا جميلا واهدنا الى صراطك المستقيم وارزقنا اتباع نبيك ورسولك والصالحين من عبادك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم